Кажи, за що тебе фактотум геть на сокиру перевів. Ти всіх високим станом вабив, не то джигит, не то козак, а наймит взяв кривий держак і держаком тебе обабив. І будеш ти веселий гнів, двозначним виглядом нескритим, красуєшся Гермафродитом в родині мужніх колонів. Заров прощепив і мені звичай Гутенбержити, сфабрикувавши для мене кілька збірок, писаних його дрібним, чітким, прекрасним почерком. З тих збірок мета та музика двох шитків тівіави та четвертогласника узято наводжені тут недруковані поезії. Федання помічено Лукрози Анно Доміні, 1920 і 1921. Лукрозою зараз охрестив баришівку, бо бариш по-латинськи лукрум. Одна з моїх йому дарованих збірок мала на обкладинці малюнок рожу й цибулю, по-російськи лук роза. Але далеко мені було до тої вправності й чистоти в роботі Гутенберження, яка була у Зерова. Як баришівка лукрозою, так Київ став для нього голодним бальбеком, а ми – захожими різбірами, що плакали сни культурної галади. Про це говорить присвячений мені у каменній вірш, якого тут подаю в його трохи відмінній первісній редакції, як він увійшов до четверогласника. «Під кровом сільських мус, в болотяній лукрозі, де розумі життя, все спить в анабіозі» «Живем ми, кинувши далекий Баальбек, оподаль від людей, грудків, бібліотек, ми зерно сіємо на непочате лоно. Часами служимо владиці, Аполону, і тліє ладан наш на вбогім ултарі». Так в давній Ольбії, захожі різьбярі, серед буденних грав і шкурної громади в душі плакали сон культурної Еллади і для окружних орд і скитів до конів з мармуру невиданих богів. Шкурна громада тут мала подвійне значення – по-перше, в баршівці жили чинбарі – шкіряники, по-друге, жили вони шкурними інтересами. З приводу якогось свята улаштовано якось на вулицях тріумфальні ворота з соснового галузя, яке за пару днів почало осипатися. Проходячи ними, Зеров сміючись сказав «скоропостижні арки», як звичайно кажеться «скоропостижна смерть», а за пару днів у нього був готовий вірш з мотом із гете «Кенст Дудас Ланд». «Я знаю край, скоропостижні арки і над дорогою старий жадівський дім. Поріддя Ноєве, там хам і сим знов поєднались без розмов і сварки. Там грабівник і безсоромний мім беруть на жеребок шапки й чумарки, на килимах затоптані цигарки і понад кріслами смердючий дим. А над вертепищем Маркс і Ласаль. В очах у Маркса залягла печаль, шляхетне серце тягота притисла». Ласалю? Та невже в ті ми за ці брудні понівечені крісла, за ці лихі й подерті килими? Це була картина досить вірна. Малювався партійний куток, обставлений реквізованими речами. Звичаї, що панували за того часу, були далекі від рівня високої моралі чи навіть звичайної пристойності. Так, наприклад, відповідальний партієць Железовський уславився тим, що пограбував у когось годинника на битім шляху, писав доноси та фальшиві листи, на яких підробляв наші підписи. У 1921 році були чудові великодні вечори. В обох церквах правилася служба, ціли вишні, в повітрі пахло зовсім уже розквітлою весною, бо свята на той рік припали дуже пізно. Був чистий четвер. Ми слухали службу Божу, гуляли навколо церкви, і тут зародився у Миколи Костовича першими рядками його сонет з моттом «Іб абіє пітел возгласи» «Свічки і теплий чад, з високих хор лунає спів, тугий і безнадії». Навколо нас Кати і Куетодії, Синедріон і Кесар і Претор – це доля нашої смутний узор. Для нас на дворищі багаття тліє, для нас пересторогу півень піє, і слугу де архієрейський хор. І темний ряд євангельських історій звучить як низка темних алегорій про наші підлі і скупі часи. А за дверми, на цвинтарі, в притворі – свічки і дзвін, дитячі голоси – і в теплому повітрі вогкі зорі. Це була, розуміється, критика на сучасне, яка часто сприймала форму античної травестії, інколи досить прозорої. Сюди належить і сонет Гой з моттом «А кругом пустка, як година, як гич». Ви пам'ятаєте, в дні тридцяти тиранів була та сама навісна пора, безмовний пиже, безлюдна агора і безголосся суду і піританів. І тільки часом, мов якась мара, що озивався сміх аристофанів. Сократ, як перше, виявляв профанів і весело роїлась дітвора. Так само і тепер. Усе заснуло, все прилягло в чеканні трасібула. А ми? Де ж заступ наш на нашу гич? І сапка на бур'ян, і лік на рани?